Так, він і зараз виглядав досить оригінально. Певно привертає жіночі погляди. І тим дивніше, що досі живе сам. Чим можу допомогти? Збиваючись і затинаючись більше, ніж зазвичай, я почала пояснювати, краще сказати, брехати, що редакція отримала листа від однієї жінки – Котра стверджує, що може переходити у своє минуле, навіть утративши обережність, досить яскраво змалювала, яким чином це відбувається. Шлункові болі, що пронизують тіло, поява лави під деревом і спілкування із собою ж і власними батьками. Він слухав, немов лікар, спокійно і без особливої цікавості до теми розмови. «Що ви хочете від мене почути?» Нарешті сказав він, і у його голосі пролунала іронія. «Ну як?» – розгубилася я. «Минулого разу ви досить цікаво розповідали про існування двох світів, що розташовуються один над одним. Ви більше у це не вірите?» «А ви вірите?» – посміхнувся він. Я не знала, що відповісти. Або він мене перевіряв, або просто знущався тоді і тепер. «Не знаю», – тихо відповіла я. «Усе ви знаєте», – жорстко сказав він. «Я тільки не розумію суті вашого питання». «Ну...» Потрапляє та ваша ем, жінка у минулий і що? Суть питання. Чи можливо це? Я минулого разу вам казав. Теоретично так. Є гіпотеза, що простір спільно з часом має спіральну будову. Причому спіральну по часовій координаті. Це зрозуміло? Я дивилась на нього широко розкритими очима, по яких можна було прочитати красномовне «Ні». Він зітхнув «Окей, не буду вам голову морочити термінами, простіше показати на пальцях». І узяв зі столу газету, акуратно відірвав від неї довгу смужку і намалював уздовж стрілку. Поставив по усій довжині позначки – 1920, 1930, 1940. Я зрозуміла, що то роки, і заворожено слідкувала, як на часовій лінії з'являються загадкові 2040, 2050. На більше смужки не вистачило. Уявіть собі, що це вісь часу, продовжував він. Ви бачите, що на мандрівку у часі, скажімо, з 1950 року до 2010-го, доведеться 60 років повзти уздовж цієї лінії. Плин часу тягне нас в одному напрямку із минулого до майбутнього. І ми без силі навіть пригальмувати у ньому. Але це у тому випадку, коли ви знаходитеся в межі цієї вісі. І, звісно, не можете її покинути. А ваша знайома отримала можливість залишити цю вісь і пішла не по прямій, а перпендикулярно до неї. Якщо ж вважати, що лінія часу не є прямою, а ось так, згорнута в спіраль. Хвилинку. Він узяв олівець, намотав на нього паперову стрічку, із шухляди стола дістав звичайне шевське шило і проколов папір. Зняв смужку з олівця і знову розгорнув перед моїми очима Уздовж лінії часу з'явилася низка акуратних дірочок.